Die kleine Meerjungfrau. Es war einmal im Herzen des tiefblauen Meeres, im zauberhaften Reich des Meereskönigs, der dort mit seinen sechs Töchtern und seiner alten Mutter lebte. Der König liebte alle seine Töchter, aber er hing mehr an der jüngsten, die kleine Meerjungfrau Eva. Eines Tages gab es den Geburtstag seiner fünften Tochter. Alle versammelten sich am Hof des Königs, um ihren Geburtstag zu feiern. Alles Gute zum Geburtstag, mein liebes Kind. Ich danke dir vielmals, Papa. Alles Gute, Prinzessin. Ich danke euch. Ich danke euch allen. Ich bin stolz zu verkünden, dass meine fünfte Tochter Marina heute 18 Jahre alt geworden ist. Ich schicke sie an die Oberfläche, um das Sonnenlicht und die frische Brise zu genießen. Prost auf alle. Uhra, uhra. Aber denk daran, es gibt bestimmte Regeln der Meereswelt und wir müssen sie befolgen. Die menschliche Welt ist nicht wie die Meereswelt. Wir gehören zum Meer und werden im Meer bleiben. Pass auf und geh nicht in die Nähe der Menschen. Papa, kann ich mit Marina gehen? Du bist noch nicht an der Reihe, Liebling. Aber ich will die Menschen sehen. Oh, Eva, wenn du 18 Jahre alt wirst, verspreche ich dir, dass du gehen kannst. Oh, nein. Du tust mir leid, Prinzessin. Mein Papa liebt mich nicht. <lacht> Jeder weiß, dass er nicht liebt. Aber es gibt ein paar Regeln, die wir befolgen müssen. Es ist nur noch ein Jahr, bis du dran bist. Oh, wirklich? Juhu! Komm, lass uns Fischball spielen. <lacht> die kleine Meerjungfrau war sehr schön. Sie war sehr freundlich zu allen Meeresbewohnern. Jeder mochte sie. Großmutter, sehen die Menschen so aus wie wir? Nicht ganz. Sie haben Beine und wir nicht. Oh, also sind uns die Menschen überlegen... Nein, sie haben nicht gelernt, wie man die Umwelt schützt. Sie verschmutzen unser Meer. Ich hörte, sie leben länger als wir. Nicht wirklich. Das Alter eines Menschen ist auf 100 Jahre oder weniger begrenzt. Und wie lange leben wir? Mit Gottes Gnade können wir bis zu 300 Jahre leben. Aber wenn mehr Jungfrauen sterben, verwandeln sie sich in Meerschaum und hören auf zu existieren. Aber das Wichtigste, wenn wir unser ganzes Leben lang gute Taten vollbringen, werden wir unsterblich und die Luftfeen bringen uns in den Himmel, um mit ihnen zu leben. Oh wirklich, Großmutter? <lacht> Jetzt geh schlafen, es ist schon sehr spät. Gute Nacht. Gute Nacht, Großmutter. Eva zählte jeden Tag bis zu ihrem Geburtstag. Im Laufe der Zeit wurde die kleine Meerjungfrau immer ungeduldiger, weil sie die Menschen sehen wollte. In der Nacht vor ihrem 18. Geburtstag konnte sie die ganze Nacht nicht schlafen. Als sie den Thron des Königs erreichte, eilten ihre Schwestern auf sie zu und wünschten ihr alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag! Vielen alles Dank, Gute. Alles Gute. Alles Gute, liebe Schwestern. Alles Gute. Alles, Gute. alles Gute zum Geburtstag, meine liebe Eva! Danke, Papa! Ich bin sehr stolz darauf, dass meine jüngste Tochter heute 18 Jahre alt geworden ist. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um euer Versprechen zu halten, Majestät. Ja, kleine Prinzessin, lass uns gehen. Ich werde dir die Welt zeigen. Oh nein, Papa, du hast jedem erlaubt, allein zu gehen. Ich will die Welt mit dir sehen, mein Liebling. Nein, wenn du 80 wirst, verspreche ich dir, dass ich dich mitnehmen werde. Du spitzbübisches Kind. Geh und pass auf dich auf. Pass auf und geh nicht in die Nähe von Menschen. Du kannst in Schwierigkeiten geraten. Macht euch keine Sorgen, König. Ich werde mich um sie kümmern. Gut, aber komm vor Sonnenuntergang zurück oder ich mache eine Mahlzeit aus dir. Wir werden bis zum Abend wieder zurück sein, Majestät. Die kleine Meerjungfrau konnte es nicht erwarten, die Außenwelt zu sehen. Sie schwamm schneller als die Krabbe. Oh, ich bin so glücklich. Oh, Wasser auf mich. Ich kann nicht mehr warten. Bald erreichte die kleine Meerjungfrau die Wasseroberfläche. Alles war so neu für sie. Der blaue Himmel, die strahlende Sonne, die hübschen Vögel. Oh mein Gott. Das ist so fantastisch. Besser als meine Träume. Hey, was ist das für ein Geräusch? Das ist ein Schiff. Und dieser Mann? Oh mein Gott, er sieht genauso aus wie meine Puppe. Ich glaube, er ist ein Prinz. Scheint so, als ob er auch seinen Geburtstag feiert. Oh. Sie war so fasziniert vom Charme des Prinzen, dass sie anfing zu singen. Plötzlich sammelten sich die schwarzen Worten am Himmel. Der gesamte See begann mit der Flut zu tosen. Sieh mal, ein Sturm! Oh, ich kann die starken Wellen spüren. Oh, das Schiff! Oh, vorsichtig, Prinz, seid vorsichtig! Aber niemand hörte sie schreien. Der Wind war zu stark. Er schaukelte das Schiff, so dass es schließlich sank. Oh nein! Der Prinz! Wir müssen ihn retten! Die kleine Meerjungfrau rettete den Prinzen und schwamm mit dem hübschen Prinzen zum Strand. Ha! Ha! Ha! Bitte öffne deine Augen, Prinz! Sie wartete auf das Wiedererwachen des Prinzen. <lacht> Eva! Beeil dich! Es kommt jemand! Oh, ich muss gehen, Prinz. Pass auf dich auf! Jemand ist im Meer ertrunken. Er ist doch am Leben. Bringen wir ihn ins Schloss. Als der Prinz aufwachte, sah er eines der Mädchen. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Der Prinz ahnte nicht, dass es die kleine Meerjungfrau war, die ihn rettete. Oh nein, du hast ihn gerettet und sie bekommt den ganzen Ruhm. Lass es gut sein. Ich bin einfach nur froh zu sehen, dass er am Leben ist. Die Sonne ging unter, also kehrten sie in ihr Königreich zurück. Die kleine Meerjungfrau war sehr traurig, da sie wusste, dass sie den Prinzen nie wiedersehen wird. Ich liebe dich, mein Prinz. Ich will nur mit dir zusammen sein. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Er liebt mich, er liebt mich nicht. Es ist ein Schmerz in mir. Ist Liebe so schlimm... Liebe, ist das Schönste im Universum. Wie schön, wie schön. Aber ich will mit ihm leben. Das verstößt gegen unser Meeresgesetz. Egal, ich kann nicht mehr ohne ihn leben. Ich habe eine Idee, aber es ist riskant, dir zu helfen. Der König wird aus mir eine Mahlzeit machen. Sag's mir, mach dir keine Sorgen. Okay, es gibt eine Person, die dir helfen könnte. Aber es ist zu so gefährlich, sich mit ihr zu arrangieren. Ich bin bereit, alles für meinen Prinzen zu riskieren. Sag mir, wer ist das? Die Meereshexe, der Schwarze Berg. Es ist sehr riskant, dorthin zu gehen. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Ohne zu überlegen, verließen die kleine Meerjungfrau und die Garnele den Palast und schwammen zur Hexenhöhle. Die Hexe sah in der magischen Kugel, dass die Prinzessin in die Höhle kommt. Aha. Armes Mädchen! <lacht> es ist vorbei mit dir. Die Prinzessin ist die beliebteste und hilfsbereiteste Kreatur dieses Meeres. Wegen ihrer guten Tat wird sie im Jenseits zur Luftfee. Und das wird das Ende all eurer Sünden sein. Sobald sie eine Fee wird, wirst du dein Leben verlieren. Nein! Das werde ich niemals zulassen! Geister der Meere, warum ist die Tochter des Königs zu mir in die Höhle gekommen? Ich habe den Wunsch, ein Mensch zu sein. Oh, für diesen jungen Prinzen? Ja, ich habe mich in den Prinzen verliebt. Es wird dich ins Unglück stürzen, hübsche Prinzessin. Das ist mir egal, ich will einfach nur mit ihm zusammen sein. Bist du sicher, Prinzessin? dass du sein Herz gewinnen kannst? Ja, das werde ich. Nun, ich kann dich in einen Menschen verwandeln, aber dafür musst du einen Preis zahlen. Ich gebe, was immer ich kann. Also gut, dann nehme ich deine wunderschöne Stimme als Preis. Denke daran... Nur wenn der Prinz sich wirklich in dich verliebt, wirst du ein Mensch werden und deine Stimme wiederbekommen. Aber wenn du seine Liebe nicht gewinnen kannst, dann wirst du mit gebrochenem Herzen sterben und dich in Meerschaum Schaum auflösen. <lacht> ich, ich werde alles für ihn opfern. Okay, dann nimm diesen Zaubertrank. Trink es, wenn du die Küste erreichst. Die kleine Meerjungfrau nahm den Trank und schwamm zum Strand. Sie erreichte den Strand und nahm den Trank zu sich. Plötzlich wurde sie durch starke Schmerzen bewusstlos und ihr Schwanz verwandelte sich in Beine. Als sie erwachte, sah sie den Prinzen neben sich. "Öffne deine Augen, wunderschönes Mädchen. Du bist in Sicherheit. Aber wo kommst du denn her?" Er er »Ich fand dich am Strand und brachte dich hierher. Bitte. Du musst dich etwas ausruhen.« Am nächsten Tag begann die kleine Meerjungfrau zu laufen. Der Prinz sah sie und er sah sehr glücklich aus. »Wow, ich bin heute so glücklich. Wirst du mit mir tanzen?« »Toll, du tanzt so gut. Es ist ein großartiger Tag für mich. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden.« Jepo, er ist wohl auch in dich verliebt. Schau, mein Vater ist zurück. Willkommen zurück, Vater. Ich möchte, dass du die Liebe meines Lebens kennenlernst. Sie hat mir das Leben gerettet. Ich liebe sie, Vater. Ich will sie heiraten. Mein lieber Sohn, dein Glück ist mein Glück. Das brach der kleinen Meerjungfrau das Herz. Ich fühle einen schrecklichen Schmerz in meinem Herzen. Der König verkündete die Hochzeit des Prinzen. Ich habe ihn für immer verloren und nun wird mir der erste Sonnenstrahl den Tod bringen und ich werde im Meer verschwinden. Die Garnele erreichte den Palast und erzählte alles dem Seekönig und seinen Töchtern. Oh Gott, segne meine Tochter. Ich weiß, dass das die Liste Hexe ist. Der König betete zur Meeresgöttin, nahm seinen Dreizack und schwamm mit der Garnele an die Oberfläche. Zur gleichen Zeit begannen alle Schwestern in Richtung Hexenhöhle zu schwimmen. Meine Schwester ist in großen Schwierigkeiten. Wir alle bitten sie, ihren Zauberspruch zurückzunehmen. Ja, bitte, wir werden ihre Freundlichkeit nie vergessen. <lacht> Wie blamabel. die Meeresprinzessin in betteln bei mir. Nun, natürlich habe ich einen Gegenzauber, aber als Preis dafür muss sie den Prinzen ermorden. Oh. <lacht> Nur wenn die kleine Meerjungfrau den Prinzen mit diesem magischen Dolch tötet, kann sie zu ihrem Leben als Meerjungfrau zurückkehren. Die Schwestern schwammen zur Wasseroberfläche und erzählten dem Vater von dem Gegenzauber. Sie fanden Eva, die unter einem Baum am Strand saß und auf ihre Puppe schaute. Eva! Papa? Meine Schwestern? Weine nicht, mein Kind. Wenn du die Magie der Hexe rückgängig machen willst, musst du tun, was ich sage. Wenn du den Prinzen tötest, verwandelst du dich wieder in eine Meerjungfrau. Nein, Papa! Ich weiß, dass du ihn liebst, mein Kind, aber er kann niemals dein sein. Tu es für deinen Vater, Eva. Ohne dich werde ich sterben, Kleines. Die kleine Meerjungfrau sah ihren Vater und ihre weinenden Schwestern an. Sie nahm den Dolch und ging zum Palast. Der Prinz schlief in seinem Zimmer. Sie richtete den Dolch auf die Brust des Prinzen, um ihn zu töten. Oh Ich kann das nicht mit meiner Liebe machen. Ich werde lieber sterben, als ihn zu töten. Er kann seine Liebe heiraten und glücklich leben. Viel Glück, mein Lieber. Viel Glück, mein Lieber. Sie ging zurück zu ihrem Vater und ihren Schwestern. Alle waren schockiert, als sie den Dolch ohne Blut sahen. Die Sonne ging gerade auf. Sie erreichte den Strand und sprang mit ihrer Puppe ins Meer. Ich will verschwinden und mich in Schaum verwandeln. Auf Wiedersehen, meine Liebe. Auf Wiedersehen, mein Papa, meine Schwestern. Bitte vergebt mir. Auf Wiedersehen. Plötzlich holte sie eine mysteriöse Kraft aus dem Wasser. Die Luftwehen tauchten auf und holten sie aus dem Meer. Oh, gütige Luftgöttin, vielen Dank, dass ihr meiner Tochter das Leben gerettet habt. Wo bin ich? Du bist bei uns im Himmel. Wir sind die Luftgöttinnen. Wir sind hier, um dir deinen Lohn für deine Güte, deine Liebe zu Menschen und Meeresbewohnern zu geben. Du bekommst jetzt eine unsterbliche Seele und wirst in der Zukunft als Mensch geboren. Vielen Dank, Luftgöttinnen. Die kleine Meerjungfrau winkte allen zum Abschied. Ich werde dich immer lieben, mein süßer Prinz. In deinem nächsten Leben wirst du wieder, meine Liebe, sein. Auf Wiedersehen, mein Liebster, auf Wiedersehen. So flog sie hinauf in den Himmel mit den Luftfilmen.